Éhes vagyok. Kábultan szédelektem a bulvárokon. Mindenütt fény, pompa, ragyogás. A kirakatokban szemtelen gazdagsággal kínálta magát az áru. Elomló sejmek, csillogó ékszerek, autók, finom falatok mindenfelé. Mama, éhes vagyok. Mama, éhes vagyok. Ezt itt kinek mondjam? Eszembe jutott a pali öcsémtől hallott bűvös szó, a szezám az azaz travel. Egyik étteremből a másikba tértem. Munkát keresek, betöltve. Az éjséghez is gyakorlat kell. Valahol olvastam, hogy Monsieur Abdul Ben Hassan 47 napig bőtött fogadásból. <gül> Jó neki. Közben csak ásványvizet fogyasztott. De nekem arra sincs pénzem. Legalább annyi lenne, hogy felülhetnék a metróra. Kimennék Sámperébe, és a Rönő autógyárban keresnék munkát. Azt mondják, hogy ott mindig vesznek föl napszámosokat. Felmerült ugyan képzeletemben a birkózó sátor. Verwé, Hagen, Düdok képe. Nem... Oda többé nem megyek, még a tájékukra sem. Pali öcsém, szégyelni bevallani neki. És Frank Gyuri? Meggyorsítottam léptemet. Frank ott lakik a Baszti közelében. Hol is? A Ledru Rallinen. Szemben a Berenzsér szoborral. De hisz dolgozik. Talán otthon lesz, és ha nem, majd megvárom őt. Jó barát, majd segít az elején. Hiszen van két erős karom. Talán beszervez asztalosnak, vagy segédmunkásnak. Urá, Frank segíteni fog. Csak ehetnék valamit. És ott találtam Gyurit a lakásán. Éppen csomagolt. Megdobbant a szívem. Talán kizaccolták? Nem tudja többé kis kamráját fizetni? Émre! Ő meg, és csimpaszkodott nyakamba a kis fekete szökhajú emberke. Karrier csináltam. Megvették a bútorpácolási eljárásomat. 2000 franc előleget kaptam, és stúdiót rendeznek be nekem. Szomorúan csüggesztettem le fejem. <gül> Ez igen, mindig tudtam barátomról, hogy életre való, hogy reális, hogy csupa tett és tanulás vágy, és ha másban nem, a szakmájában kiváló. Azt alapjában érti, és teli van ötlettel és dinamikával. Íme, félkézzel összeroppanthatnám olyan kicsi és vékony, de testében acél akarat rejtőzik. Tudja, hogy mit csinál, és tudja, hogy hová megy. – Mi van Mary Claire-rel? kérdezte fesztelenül. – mélik Claire nincs. – feleltem, és Gyuri nyakába burultam. Könnyeim bőven omlottak a jó barát fekete szökhajára, ösztövér vállaira, amikor hirtelen teljes erejéből pofonütött. Te nagy málé, pacák! Úgy összeverlek, hogy visszasírod magad anyád ölébe! Szétvere azt a hülye képedet! Tőlem lehetsz bajnok meg erőművész. Úgy megrúdoslak, hogy kórházba visznek. Még egy nő miatt sírni? Hát férfi vagy te? Vagy anyámasszony katonája? De nem bírom, Gyuri, nem bírom. És egy szuszra előadtam az egész történetet. De Gyurit ezt sem hatotta meg. Ugyan hagyd azt a nőt. Ha annyi bizalma sem volt benned, hogy elhigye a védekezésedet, hadd menjen. Akit tartani kell, az inkább menjen a fenébe. Most lássuk. Mit csináljak veled? És Gyuri az asztalos, vagy ahogy én neveztem, a gondolkodógép, sorra vette a lehetőségeket. Renault, Citroën, esetleg Faramon, a király. Oda is kerültem. Faramon finomítóhoz. Nagy kemencékbe alumínium edényeket toltunk, melyekben a pacsal reggelre porhanyósabbá vált, mint a csibehús. Hajnaltól estig finomítottam a pacalt, a trip à de corps. Így csemegéjét, gazdagok hóbortját, melyen faramó úr meggazdagodott, de embereit ékopon tartotta. Munkámban nem sok lelket vittem, mert fejemben dallamok motoszkáltak. Mit töröttem én a pacalla? Gyurinak hotel hotelszobája volt már. Az ágyak egyikén én aludtam, de nem sokáig, mert Gyuri nem bírta ki, hogy ének évagyán felgyújtom a kis lámpát és végnélküli sorokat írok a, kott a füzetembe. A dalok, mint kísértetek, táncoltak bennem. Teli voltam magyaros nosztalgiával és szerelemmel. Az egyik dallamot különösen megszerettem. Megkíséreltem megharmonizálni, de a hallásom annyira viszonylagos volt, hogy zongora nélkül sehogy sem ment. A dalt mériklerhez írta. Talán egyszer a kezébe jut, és meglátja, hogy nem az utolsó ember az a bosé, akit könnyelműen kiűzött a paradicsomból. Így kezdődött. Jumon vion por qui egyik szabad napomon elhatároztam, hogy felkeresem Fertr. Lakására nem mertem elmenni, mert féltem, hogy pénzt kér, és messze volt még elsője, amikor első pacalgyári fizetésemet megkapom. Így a rotomban és a kuplóban kerestem. Nem találtam. Csalódottan sétáltam a teraszok előtt, amikor az a magas, angol száz kinézésű úriember, aki azt ajánlotta őszűjöv fertr hogy csináljon foxtrotot az operájából, megszólított. Fötrutt keresi? Igen, monsieur. Honnan tetszik engem ismerni? Gondolom, föltrül tanítványa, már láttam itt, amikor egy magas szőke beszélgettek. Igen, én voltam az No, mondotta az angol képű. Fötr Marszelbe ment. Egész jó zenekari szerződést kapott, és engem bízott meg, hogy közöljem néhány tanítványával, ha keresnék őt. A tanítást egyébként én is folytathatom. Nevem Joe Cikvik. Angol ön? kérdeztem tőle. Apám angol volt, anyám francia, és apa nyelvem szinte elfelejtettem már. Mennyit fizettet Föltrönnek egy óráért? Nyolc frankot, feleltem pironkodva. Nézze, válaszolt Csikvik. Fizessen ki tíz órát előre, és akkor vállalom. Kérem, én most nem órákat akartam venni Föltrön úrtól, hiszen teljesen le vagyok égve. Je suis és elmeséltem szomorú történetemet. Hát akkor mit akart fötrüttől? kérdezte Csikvik. Talán kölcsönt? <gül> Hely, de nagy bajban voltam. Elmondja me Csikviknek, hogy van egy kis dalocskám, és szerettem volna, ha fötr megharmonizálja. Vagy pedig köszönjek el tőle, hiszen se pénzem, se lehetőségem nincs a tovább tanulásra. Neki duráltam magam. Kedves uram, mint tudja, én zeneszerző szeretnék lenni. – És már van is egy kis dalocskám, sőt, a magam módján francia szöveget is írtam hozzá. <gül> – No, ez derék! – mondta Csikvik, és száját fülig húzta. Lássuk csak a művét! Ha mosolygott, ez a nagy angol száz arca teljesen megváltozott. Rideg tekintete megenyhült, egyes fülei, mintha táncot jártak volna. Úgy harmincöt 40 éves lehetett. Lényéből azonban soha se tűnt el valamilyen fölényesség. Úgy éreztem, az egész ember csupa számításból áll, és mint a szemei mindig a zsebemben kutattak volna. Mindegy, elővettem a kotta füzetemet, és kitéptem belőle a zsmon Csikvik a szöveget olvasta el mielőbb, ami magyarul körülbelül így hangzott volna. Játsz néki, aki elfelejtett, dalolj, dalold a bolond szerelmet. A szöveg jó, kiáltotta Csikvik, és a zene is egészséges. Ugye ön magyar? – Az vagyok, feleltem büszkén. – Miből látja? A zenéből, – mondta Csikvik. – Ha lenne száz frankja, meg is harmonizálnám. Részletekben is kifizetheti. Fejem majd szétpattant a nagy morfondírozásban. – Gyurinál nem maradhatok, lakást kell bérelnem, talán olyat, melyben zongora is lesz. – Van újra 40 frankom, de még nem ettem. És csak a munkahelyemen másnap reggel ehettem volna egy sovány kávét meg egy croissant mindegy, valami öröm, valami leírhatatlan boldogság fogott el. Mikor lenne kész velem, jösszi Csikvik? kérdeztem. Mikorra tudná kifizetni? kérdezett vissza ő. Kivettem a zsebemből minden pénzemet. odattam a 40 frankot. Alor? Nos? Csikvik megelégedetten bólintott, a pénzt zsebébe gyűrte. Keressen itt egy hét múlva, tehát jövő héten, szerdán. Addigra remélem elhozza a többit is. – Természetesen, möszi ő És tessék mondani, elég jó lesz ez a dal ahhoz, hogy kiadásra kerüljön? – Azt bizza rám, fiatal ember. Úgy járok be a kiadóhoz Sidánhez, Max Esinkhez, vagy magához Salaberhez, mintha otthon lennék. Tehát szerdán a jövő héten. Ezzel kezet nyújtott. Diadalmámorban sétáltam Gyuri lakása felé. Korgó gyomrom zenéjét nem hallottam az agyamban zúgó zenekar muzsikájától. Meghódítom Párizt, Londont, New Yorkot, sőt, Budapestet is. Anyámnak megveszem a kis tuszkulánumot, ahol napestig olvashatja Gőtét, Schillert, Helynét, és megveszem gramafollemezen liszt, leprerügyjét is, meg az Istenek alkonyát wagner -től. Apának új tajtékpipát, és a Sligovica helyett a legízesebb francia aperitíveket. De este gyuri nagyon kikaptam. Mit tettél? kérdezte akár csak apa a fiát. Semmit, feleltem. Viszont, és elmeséltem a történteket. Mit? Egy vadidegen alaknak negyven frankot adtál? A cél érdekében. És melyik dalodat adtad át, hogy megcsinálja? A Jemont-Viont. Frank Dury vállat volt. Ismerte dalos próbálkozásaimat. és bár a jemont saját bevallása szerint egész nap dúdorázta a műhelyben, azt mondta rólam, hogy egész életemben félember leszek, mert semmit sem tanulok meg alaposan. Ahogy helyeselte, hogy Fötörhez jálok tanulni, épp úgy helytelenítette, hogy a harmonizálást másokkal akarom megcsináltatni. – Miért nem vársz? – mondta, – míg saját magad képes leszel rá. Ha van is benne tehetség, mindig kontárnak, dilettásnak tartanak majd. Két nagy bogárszeme megenyhülten tekintett rám. Hm, – most gyere osztrigázni! Levitt a közeli vendéglőbe. Nagy tányér osztrigát rendelt hozzá olcsó bort, amelyből egy kicsit felöntöttünk. Borkozi hangulatban eltűrte, hogy magamat a magyar Erwin Berlinnek, a könnyűzene új királyának nevezzem. Úgy tett, mintha odafigyelt volna ömlengéseimre, pedig a frankféle pucolási eljárás tökéletesítése járt az eszébe. Salmami. A jelzett időben felkerestem M. Csikviket, de ugyan kereshettem. Kétségbe esetten járkáltam a roton meg a kupol környékén, de sehol sem találtam. Nem elég, hogy fél napra elkértem magam a pacalostól, de úgy látszik a 40 franknak is búcsút mondhattam. Mi lesz álmaimból, mi lesz a zeneszerzéssel? Mi lesz az angol fontokkal, melyeket szüleimnek akartam küldeni? Nem jobb lenne itt Párizsban valami tisztességes mesterséget kitanulni. Esti tanfolyamokat hirdettek, tán beiratkozhatnék. De nem lehet, mert farmondjárában gyárában az étteremben reggel hattól este tíz óráig, tehát 16 órát kellett dolgoznom. Igaz, hogy a munka nem volt folyamatos, de állandóan angarádban kellett állnunk, hol a kemencéknél, hol az étteremben. Másnap reggel útból jelentkeztem a pacalosnál. A milliómos egyszerűen oldotta meg az öltözők kérdését. A szén pince sarkában volt néhány durván összeeszkábált láda. Azokban öltöztünk. A fürdése okozott nagyobb gondot Monsieur Farmonnak. Három maszatos lavórát a munkások rendelkezésére. Mint hogy a pincében nem volt vízezeték, fáradt meleg vizet mindenki levihetett a pincébe, és a sok szakács kemencés, pincér, sofőr távozásakor közelharcot vívhatott a lavórokért. Fármón fejlett szociális érzékké dicsérte még a motozás intézménye. A séfek, a munkavezetők bennünket motoztak, ő meg a séfeket. Vendéglőjére kiírhatta volna. terem a bizalomhoz. Fármón engem használható embernek tartott. A munkámat elvégeztem, és ingyen tolmásnak is jó voltam. A sok csevel, magyarul vagy németül a norvégekkel németül, a románokkal magyarul beszéltem, és ebből Farmon arra meggyőződésre jutott, hogy nyelvzseni vagyok. Fizetésemet havi 20 frankkal felemelte, és a hangzatos idegen sérv címmel ruházott fel. Sőt, megígérte, hogy beoszt a triciklis szállítókhoz, ahol borra valóban szép pénzt kereshetek. Alkalmazottai általában szerettek engem. Kivéve Monsieur Emilt, a Metridotelt, azaz a vendégeknek köszönő embert, meg Monsieur Moriszt, a főszakácsot. Emil úr azért nem szeretett, mert a trafikból nem tudtam kiválasztani részére a legszárazabb cigarettát. Szerinte én, a bose ezzel láttam bosszút a franciák győzelméért. A különben kedves és joviális főszakács, Morisz úr pedig nyelvzseni voltomat irigyelte. Eddig ugyanis némi német nyelvtudásával ő állt a világlátott kozmopolita hírében. Egyszer miközben hagymát vágott az ürü elkészítéséhez, és szeme könnyezett a rengeteg hagymai illatától, hirtelen felén fordult. – Hely Bosé! Lehet, hogy tudsz norvégul meg románul, esetleg németül meg csehül is, de arabusul nem tudsz. Mellém lépett, nagy hasát hozzám támasztotta, és kihívóan szemem közé nézett. Izgatottnak látszott. Szép fehér szakácsapkája sapkája megbillent ízzat homlokán. – nos! – már általában szomorú és letört voltam a már kezdetben fiaskót ígérő zeneszerzői vágyaim miatt, elhatároztam, hogy megvédem nyelvtudósi tekintélyemet. Magas hangon ordítozni kezdtem a Pesten tanult halancsa szövegek alapján. Il allah biahamunna habimami hahu, rama hahuha el bambu, táta el mufti ben uha, bamiszt. A körülálló kukták, kemencések élénk érdeklődéssel figyelték a párbaj kimenetelét, és mintha kétségtelennek látszott, hogy arabul is beszélek, kíváncsiak voltak Monsieur Moris válaszára. A szakács azonban csak a fejét csóválta. Berejtékező kobakjáról levette a sapkát, vörös arcak még jobban neki pirult. Kezze a levegőbe csapott. Ra merde! Oly régen értem Algírban, hogy az arab nyelvet már elfelejtettem. Teljes diadal. Tökéletes győzelem. De este munka után, és a lavórokért folytatott harc közben, Szálmáni, a kameruni néger így szólt hozzám. Imri, milyen nyelv te beszélsz, polca kácsúr? Mosőjogva néztem Szálmánira. Szálmáni ugyanis saját anyanyelvét már elfelejtette, de franciául sokkal rosszabbul beszélt, mint mikor Párizsba került. Lehet, hogy azért, mert én javítgattam a hibáit, és ő engem professzörnek, tanárnak hívott. Különös ember volt ez a szálmáni. Egy harminc éves vadember, nehéz, de logikus gondolkodású. Saját igazsága volt, amit, ha a nyelve bele is tört, mindig magyarázni igyekezett. Miért te tréfáltál vele volt? Most lesz még irigyebb rád. Ki a fene bánya? Mondtam szalmáninak, és megöleltem. Kedves volt és szánandó. Se kutyája, se macskája. Odahaza a doula őserdőkben sem volt olyan egyedül, mint a világ fővárosában. Írni-olvasni megtanult ugyan, s ha hangosan olvasott, nem is hitték volna róla, hogy beszédében kerékbe a francia nyelvet. Szálmáni jó fejjel volt magasabb nálam, teste izmos volt és hajlékony, szemei végtelenül szomorúak, és mintha mindig aludt volna egy kicsit. Járása lomha volt és nesztelen, de ha létrára kellett másznia, hihetetlen gyorsasággal kúszott felfelé, és ha szólították, szinte felpattant a helyéről. Nem tudom, mivel nyertem már a bizalmát. Néha elvittem magammal kis bisztrókba sörözni, még moziba is elmentem vele. A bisztrókban megerett a nyelve. Hazájáról, kamerúrról beszélt, az impalákról, a párducokról, meg a gorillákról, meg a feleségeiről. Még húsz éves se volt, amikor felkéreckedett egy hajóra. Világot akart látni. Ledolgozta az uti költséget, és már szelyben partra szállt. Azóta se látta Kamerunt meg a feleségeit. Hazájáról így beszélt. Kamerun átment német, angol, Francia. Apám, apja, apjának idejében dualák verekedtek a hazáért. Mérgezett dárda, nyíl, kő. Nem tudták igázni mindjárt Kamerun. Fehér jött ágyú, puska nem elég. Addig-addig angol lett túr Aztán német lett túr, Aztán francia lett túr Ők vitték kincs, elefánt, neki csontja, kókusz. Ha egyszer neki fogott a beszédnek, nehezen tudta abba hagyni. Én megcsüngtem a szavain, és elbeszélései vágyat ébresztettek bennem a nagy, fekete földrész Afrika után. Gyerünk Afrikába! mondtam tréfárból szálmáninak, és ő komolyan vette. Gyerünk! Kacagtam rajta, de hullámvonalas sorsom gondoskodott róla, hogy elérjem Afrikát. Egyik vasárnapon, amikor Faramon étterme csúcsforgalmat bonyolított le, a főnök még a szokottnál is jobban hajszolt a rabszolgáit. A kemencézés nem volt elég gyors, a pacal se volt elég fűszeres. A pincérek Faramon szerint aludtak. A tányérmosok sem tudták követni a nagy edén szükségletet. Ráadásul a kemencék előtti tér átnedvesedett. Csőrepedés történt. Már esti tizenegy óra volt, mikor Faramon úr Szálmánihoz is hozzám fordult. Gyorsan, fiú, itt van két ású. ásátok fel a talajt, Nem mondjam kétszer! Mit volt mit tenni, ásni kezdtünk, és úgy hajnali két órakor elő is tűnt a megrepet vízcső. Csurgott rólunk a veríték, hiszen a kemencék közelében soha se szállt 40 fok alá a hőmérséklet. A piszok összekeveredett verítékünkkel. Akkorra megjöttek a szerelők, és faramon a szorgalmas mosolyogva nyilatkoztatta ki. Ez jó munka volt! Meglepetésemre Szálmáni a főnök elé állt, álmos személyt faramóra függesztve. Monsieur Faramon, ez külön munka ez volt. Fizesse ki nekemnek, meg Imrinek. Faramó úr mereven nézett a vademberre, majd mintha nem értette volna szálmáni szavait, megkérdezte. Mit? A külön munkát, nekem neki. Faramon furán pislogott, és malocarca kicsit pirosabb lett. Elővette aranycigaretta szelencéjét, kivette egy pélmél szivarkát és megkocogtatta a tárcán. Holnap már nem kell bejönnötök, az elszámolást kedden megkapjátok. Ali. Azt hittem, hogy szalmáni azonnal sarkon fordul, de másképp történt. A vadember csípőre tette a kezét. Te beteg víziló vagy te! Pénzt harácsolsz! Azt tudni! Én is van Francia! A hazám elvettette, te! Az erőmet elvettette. Te! Már neked nem van jó a 16 óra? Egész napon és egész sötéten csak a mi erőnk neked kell. Nem bejönni kedden pénz, az is adni én, Szálmáni, neked, beteg víziló, te! A két tagba szerelő a kiásott dolgozott. Az egyik kezében az égő forrasztó akkor akkora kacagásba fogott, hogy vízhangzott tőle az egész kemenceterem. A másik szerelő zavartan lesütötte a szemét, és megvallom, magam is furcsán éreztem magam. Bár beláttam Szalmáni igazát, kicsit fájt, hogy újból elvesztettem egy munkát. Mi lesz? Salmani miután kiadta mérgét, hozzám fordult. Gyerünk! Faramon a meglepetéstől némán át is mélyet szippantott az illatos luxus cigarettából. Majd megszólal. Két törődik veled, színes úriember? Menj a pokolba! Aztán még rám szólt. Te itt maradhatsz, Imri! Nem maradok, feleltem, és elindultam Szálmáni után az öltöző felé. Folytatása következik. Elbúcsúztam Palitól, aki a Republik szállóban most már valóban karrier csinál. Miután egy ideig liftezett, szobapincéreskedett, mindeneskedett, végül a portára került. Ezt kitűnő nyelvérzékének köszönhette. A franciával párhuzamosan tanulta az angolt, és németül is sokkal jobban beszélt már. A szállodában azóta, hogy igazgatóként kerestem őt, ráragadt a direktör gúny név. No man est Ha nem is volt még valóságos igazgató, kitűnően igazgatta a liftet, a milliómos angol vagy amerikai vendég ágyneműjét. Horta a bagázsokat, kisebb megbízásokat vállalt. Így a hazaküldött angolfontok száma egyre emelkedett, és drága szüleink Palit, mint családunk mentorát emlegették. Pali öcsém, akárhányszor csak találkoztunk, pénzt kínált nekem, de én inkább hiúságból mint jellemességből, mindannyiszor visszautasítottam. Elég volt, ha láttam, ha megölelhettem, ha mindig mosolygos képét megcsókolhattam. Most egy kicsit elérzékenyültünk. Hey, – Hé, bátyó! – kiáltott rám. – ellek! Szívesen mennék veled Afrikába, de tudod, itt már házi bútor vagyok, és végre szakma lesz a kezemben. – Aztán van itt egy lány. – Bátyó, ha látnád, a mi zsánerünk. Magas, szőke, karcsú. Oh, – Ó, csak ezt nem mondta volna. – Mérikler jutott eszembe, és kibudjant a könnye szememből. Pali azt hitte, hogy a búcsú érzékenyített el. Jóformán nem is tudott a mériklerhez fűződő szerelmemről. Azt gondolta, hogy olyan viszony volt, mint az övé. Gyorsan jövő és gyorsan múló. – El a fejjel, bátyó! – mondta Pali, és a vállamra csapott. Mosolygott, de az ő szeme sem volt száraz. Mosolygott, de szája szögletében csöpp figyeltem meg. Míg azután összeburultunk, akárcsak kiskorunkban, amikor kikaptunk vagy eltiltottak bennünket valamitől. – Paul! Kiáltottak a nagyportás fülkéből öcsémre, mire Pali hirtelen elengedett, sarkon fordult és futólépésben távozott. Utána néztem. Széles vállai eltűntek a fényes hal ember de én magamba ittam ennek a búcsunak minden pillanatát, szépségét és szomorúságát. Ha együtt voltunk, gyakran veszekedtünk, és mégis nagyon-nagyon szerettük egymást. Most messze kerülök tőle. Habár eddigi Párizsi tartózkodásom alatt igen keveset voltunk együtt, de a tudat, hogy közelemben él, ha baj esetén mindig megtalálom, biztonságot jelentett. No de most már késő volt. Szalamáni meg én aláírtuk a nagyhajózási vállalat három hónapos szerződését Dakárba, a nyugat-afrikai kikötőbe. Sokáig haboztunk, és Salamánival megkíséreltünk néhány más munka lehetőséget. Ezek között volt a Renault autógyárban való próbálkozás is. Már másnap, hogy Faramontól kiléptünk, reggel az első induló metrókocsival kiutaztunk. A gyár főkapuján hatalmas tábla díszelgett. Ez értesítette a munkakeresőket, hogy melyik műszakon milyen munkásokat alkalmaznak. Hozzá is fogtunk a vademberrel, hogy kibetűzzük. a fejét csóváta. Jobb lenne otthon új alába. – Adjál már a te Afrikáddal! Hát, ha így sikerül. És néztem a nagy fekete táblát. Marós, csiszoló, szerelő, esztergályos, karosszériás, tengely kardánszerelő. üveges és napszámos nem kell. Csupán két rectifier vesznek fel. De mi is az a rectifier? Összenéztem a vademberre. Tanács tekintettünk egymásra. A gyárba már öltözni kezdtek a munkások, nők, férfiak, vegyesen. Lehangoltan álmosan mentek a főkapu felé. A gyárszája, mint hatalmas malok, nyerte el ezeket a szürke embereket. Franciák, kínaiak, szerbek, lengyelek, orosz emigránsok. Volt itt mindenféle szerzet. Mi is bementük. A többiek bélyegeztek, mindegyik tudta, hol a helye. A portás félkarú hadirokkant megkérdezte, hogy mit akarunk. Én voltam a szószóló. Rektifiarak volnánk, hazudtam. A portás hitetlenül rázta meg a fejét. Egy bámész fiatalember, meghalvám a rekti szót nevetni kezdett. <gül> Új, pufák, kitűnő gépre mennek. Várjanak, szólt a portás, és bement a fülkéjébe. Ott a telefonhoz lépett. Kisvártatva középkorú kopaszodó férfi érkezett. Hát önök azok, no jöjjenek. Utána mentünk, és szemünk szinte összecsukódott a csodálkozástól, mert ilyen hatalmas termet még nem láttunk. A gépek erdejébe kerültünk. A terem egyik végében az egyik lentkerék emelet nagyságú volt. Fejünk felett óriási szállító szerkezet járt ide-oda. Sajátságos fémszak terjenget mindenütt, és az emberek arca éppoly szürke és lélek nélküli volt, oly rideg és lehangoló, mint az egész gyár. A sív de kip a csoportvezető megállt és egy gépre mutatott. Majd a gép mellett fekvő autó főtengelyekből egyet, néhány csavarintással a gépbe helyezett. Szálmánihoz fordult. No, barátom, menjen rá! Szálmáni ilyetten tekintett felém, és fellépett a gépre. Ott tanácstalanul nézte a lába előtt hallgató pedált, a kisebb és nagyobb kerekeket, a gép padján pihenő csavarhúzókat és súblereket. Menjen már rá! kiáltott Szálmánira újból. Szegény vadember nem tudta hová menjen. Mire menjen még rá? Rövid látogatás után fellépett a gép padkájára, gugoló helyzetben tanácskozott önmagával, hogy mit is csináljon. – Megőrült? – kérdezte a csoportvezető Szálmánitól. Szálmáni csak mosolygott a gép tetején, mire a csoportvezető hozzám fordult. – Maga milyen nemzetiségű? – Magyar vagyok, feleltem. Szálmánit lehívták a gépről, és én mentem fel rá. Azt már tudtam, hogy a menjen rá annyit jelent, hogy indítsam be a gépet, csak azt nem tudtam még, hogy miképpen. A pedál kezdettől fogva gyanús volt nekem, és sejtettem, ha megnyomom, akkor itt valamilyen folyamat megy végbe. Halálos vakmerőséggel tettem lábamat a pedára, és véletlenül azt a kereket fogtam meg, mely a gépet beindítja. Az alkotmány mozgásba jött, és a főtengely összetörve esett ki a befogó karmantyújiból. – Mi volt maga oda-haza? – kérdezte tőlem a sér. – Rektiför, voltam hazudtam úgy, mint aki maga is elhiszi ezt a lódítást. – Jó – mondta a sér – a befogókba új főtengelyt. Szerencsémre megfigyeltem, hogy a séf miként illesztette be a tengelyt az imént. Még azzal is szerencsém volt, hogy a tengely végeket egyszerre tudtam beilleszteni a fészkükbe, sőt, amint láttam, én is meghúztam a két fél persejből álló fészket azzal a szorítófogóval, amit a mester használt. A séf sublert vett elő és megmérte a vastagságot. 27 mm-nél álljon meg. Gondosan utána mértem a csiszolt részeket, bár sublert csak néha volt a kezemben. Akkor, midőn Pali még szerelőnek tanult és megmutatta. Két milliméterrel kellett vékonyabbra csiszónom az idomot. Menni fog. Előbb a kereket forgattam meg, a gép elindult. Rendkívül óvatosan tettem rá lábam a pedára, de valahogy még óvatosabban kellett volna. Az újabb tengelyt is elérte sorsa. Darabokra tört. Mi volt maga oda-haza? felrolta. Igen, igen. És akkor mentő ötlet jutott eszembe. De ilyen gépen még nem dolgoztam. A türelmes mester papírt vett elő, és rajzolni kezdett. Ugye, a befogók között az egyik fix volt. És mutatta a rajzát. Pontosan ilyen volt, feleltem. Honnan tudta ő? Nincs Európában a gép, amelyet ne ismerni. Jelentette ki büszkén a sév. No jól van, majd megtanítom magukat és három nap múlva Szálmánival együtt csináltuk a betanított gépmunkát. Szálmáni ügyesebbnek bizonyult nála, kevesebbet rontott, de lassabban dolgozott. Bérünk oly kevés volt, hogy amikor tíz-tizenkét darabba többet csináltunk is a megkövetelt minimumnál, nem értük el még a farmon által fizetett éhbércsön. Ráadásul még a kevés pénzből kellett étkeznünk is a piszkos kantinban. Nem jó ez van, vakarta fejét a vadember. Gyere velem, te Afrika bele! És bár közben még megjártunk egy cinkográfiai üzemet, meg egy kisebb kohót is, Szalmáni nem engedett. Lelkendezve mutatta a Pári szor hirdetését. Hajós vállalat keres rakodókat Dakárba. Legfeljebb 35 éves korig. Beállítottunk hát a hirdetésben megjelölt címre a Rüde-Turbigom. Ezt gyanús kedvességgel és ígéretekkel fogadtak. A feltételek valóban kitűnőek voltak, csak a kérdések aggasztottak. Van-e vak bele? Fogai épek? bírja a meleget? Nem magas-e a vérnyomása? Nincs-e cukorbaja? Minden a legnagyobb rendben, egészségesek vagyunk. Nem is nézünk ki betegnek. Két izompepi. Azt is megtudtuk, hogy előleget csak Dakárban kapunk, hogy Márszeig autóbusszal visz a vállalat, és hogy fizetésünkből kauciót tart vissza a szerződés betartása érdekében. Az uti élelmezésről a vállalat gondoskodik. Palitól már elbúcsúztam. A Frank Gyuritól való búcsú gyorsan ment. A haragtól vörösen mondta. Elrigdj a pokolba! Sose lesz belőled semmi. Most elmi Trógernek. Szakmád nincsen. A zenét abba hagytad. Semmi ember vagy. Menj, ne is lássalak. Azután a szerencse legyen vele. Tört ki a nyakad, és fájanak fel a cápák. Még egy búcsúm volt hátra. Ez volt a legnehezebb. A fét most a pigálon volt. Még egyszer látni akartam Mériklert. Oda sodróttam a tömegben, a lábaim, mintha remegtek volna, szívem a torkomban dobogott. Feltűnt a birkózók sátra. Éppen parádé volt. A cilinderes ágát és ordított. – Valá, lesz amatőrs! – és ott állt ő is. Szinte mesztelen testét, szoborszerű alakját szemtelenül méregették a férfiak. – Valá, le heroin! – Üvöltötte a cilinderes, és mérik Mériklerre mutatott, aki megszokott üzleti mosolyát csillogtatta. Ragyogó, fehér fogai megvillantak. Óvatosan furakottam előre. Jaj, nehogy meglásson. De meglátott. Mi az, mintha megszédült volna. Belekapaszkodott a mellette álló dudogba. Nem bírom, beszélnem kell vele. Még egyszer, megesleg legutoljára. S mint acél, melyet mágnes vonz, siettem az öltöző felé. Még hallottam a bírkózók megjegyzéseit. Sze simri, illerevenő, imri visszajött. Átléptem a fagyöngyös bejáratom. Előttem volt a prics, melyen ápolt, amikor az olasz leütött. És a sátortartó oszlop, melyben néhányszor beleveltem Benito Godzi fejét. És minden előttem át az első nagy boldogságom. Ő. Elhiszed már, hogy tévedtél? kérdeztem mérik Tudom. Felelte is egész szép testét rázta az okogás. Ó, Imri, szákri, ívri tudtam, hogy eljössz. Mikor megtudta, hogy három hónapra elmegyek, kiáltott. Nem mehetsz, nem engedlek. De már későn volt, hiszen irataim, a már-már lejáró és a vállalat által meghosszabbított munkavállalási engedélyem mind a cég trezórjában feküdtek. Papírok nélkül pedig életveszélyes a párizsi élet. Mérik le, belátta, hogy most már indulnom kell. Tízszer, százszor ígértette meg velem, hogy sokat, nagyon sokat írok. Végül megnyugodott, vagy legalábbis úgy mutatta, mintha megnyugodott volna. És úgy éreztem, hogy csak engem akar megnyugtatni. Az utolsó parádén már nem betrészt. Kézen fogva vitt fel magához, hogy kóstolót adjon abból a régi mennyországból, és hajnalban, amikor még aludtam, leosont vásárolni, hogy minden falatnál, amit elköltök az úton, rá, csak rágondoljak majd. Ne csókolj meg, mikor elmégy, nem búcsúzunk, Szakri Imri. A mi regényünk folytatásos. Folytatása következik. Hát itt hagyott Párizs, az én buta féltékenységem miatt. De tudd meg, mindenki félt, aki szeret, és nálam jobban soha senki nem fog szeretni téged, Szakri Imri. Menj csak, menj, szívemnek jobbik fele, te mosoly, te drága. Megfogtam a motyót, amit Mérikler becsomagolt, és úgy, ahogy ő akarta, csók nélkül, de felfeltörős írással lépkedtem lefelé. Egyszer sem nézve vissza az imádott asszonyra, a csodálatos heroinára. Tengeren. Tenger és csapszék már Soha nem látott színek, tengerszak. Furcsa és félelmetes emberek. Szakálasak, imbolygó járásúak. Feketék, sárgák, barnák és fehérek. Jó, hogy itt van nekem, Szálmáni. Itt könnyebben leküzdöm szorongásomat. A vadember régi ismerősére akad. Hasonlóan szálas és szomorú tekintetű. Ott a csapszékben, mint mindenes, de ő is visszavágyik Szálmáni földjére. Még egy teljes óránk van a behajózásig. Megismerjük vállalatunk munkafelügyelőjét, a mulat Mártint. A körülbelül 200 toborzott rakodóból alig tizen vagyunk fehérek. Ezeknek nem nagy a becsületük a négerek között. Milyen fehér az, aki a Dakari dokba szerződik? Mártin szóba elegyedik velem. Mikor megtudja, hogy magyar vagyok, örül. A háborúban őr volt egy internáló táborban, és ott két magyar is volt, akikkel barátságot kötött. Az egyiktől még levelet is kapott. Nem rossz elője. Látja azt a rongyos halárészek disznót? kérdezte Márti. Nézze meg jól. Egy bajusztalam idős tengeri fókára mutatott. Úgy, -e, adna neki öt ha koldulna. Ki ő? Milliómos. Két hajója van. Borsot rakodik. Az a fényesen agyusztált kapitány meg a szolgája. Nemrég csak másodkormányos volt egy parti hajón, de bőrom, a rongyos, ember csinált belőle. Szerelmes belé. Csak a fiúkat szereti. Már többször meggyújt a baja a hatóságokkal, de pénzével mindent elintéz. Csak ámultam. Milyen érdekes a világ, milyen nagy, milyen kiismerhetetlen. Büszkeség töltöttel. Szüleim sohasem jártak a magyar határon kívül. Slám, én már elhagyom az európai kontinenst is. De mi lesz? Hogyan lesz? Miért jöttél ilyen nehéz munkára? kérdezett most már tegezve Mártin. Erős vagyok, és világot akarok látni, feleltem. Erős vagy? kérdezte a munka felügyelő ott a csapszék asztala mellett. Amikor száját mosholra húzta, az egész arca más lett. Gúnyos és kötekedő. Kinevezi erősnek magát? Mármint mellettem. Velem már sokan megpróbálták, de mind ráfizettek. fizettek. Hagd meg a kezem, tegyük könyöküket az asztalra. Aki lehúzza a másik kezét, az az erősebb. A vesztes fizet két bohott. Két pohás őt. Megpróbálhatjuk, mondtam meggondolatlanul. Megfogtuk egymás kezét. A szomszéd asztaloknál ülő tengerészek felfigyeltek és kacagtak. Az egyik sietett kijelenteni. Ez meghűlt. Martinnal akar ujjat húzni. Hője a vakapád, borított el a méreg. A vér rögtön fejembe szállt. Bárhogy megfogadtam is magamban, hogy legyőzöm indulataimat, nem sikerült. Most aztán áfizethetek. Aki hülyének nevezett felállt az asztaltól. Én ülve maradtam, de vigyáztam a másik minden mozdulatát. Középtermetű, középkorú kisbajuszú ember volt, arcán sok régi késelés nyoma, félszeme fekete kendővel volt bekötve. Valamit még odaszólt társának, aki mosolyogva a helyén maradt, aztán közeledett felé. Lassan, barátom, szólt rám Márti. Előbb lejátszuk a két sört. A félszemű megállt. Jó! – Add -e a kacsódat! – mondta Martin, és hatalmas markával megragadta a kezemet. – Kezdhetjük! Ezt a játékot ismertem. Odahaza sok kocsissal megpróbáltam, sőt, Palival is gyakran lejátszottuk. Igaz, Palit többször győzött, mint én, hiszen a sok súlyemelés az alkart nagyon megerősíti, és itt az alsó kar ereje a döntő. Már egy perce vihaskodtunk. Hol Martin karja került egy kicsit a teste felé, hol az enyém. De lehúzni a másik kezét még egyik se tudta. A mindenedet, kiáltotta Martin. A félszemű és most már az egész sereg tengerész is martin bíztatta. – Te vagy az erős, gyerünk hát! – de Martin karja elernyett. Lassan, de fokozatosan lehúztam az asztalra. – Bocsáss meg – szóltam Martinhoz. – Most nekem sikerült. Oh, – lá! nem tesz semmit – felelte Martin, de látszott rajta, hogy oda van. A félszemű el akart ódalogni, de én hirtelen felugrottam, és eléje léptem. Ha jól értettem, nem tetszik a pofám möszíő. Hülyének neveztél. Az is vagy. Rettentő haragosan nézett rám azzal az egy szemével. Ha nem akarod a másik szemedet is elveszíteni, akkor kívül tágasabb. Úgy látszik, nem tudod, hogy kivel beszélsz. Dehogy nem. A valaki lehülyézett, és ez nekem elég volt. Pusztulj! – Mi vagy te, spanyol, hogy nem értetted a tréfát? – Magyar vagyok, és értem a tréfát. – No, akkor fizetek egy bohot, és jobb a békesség. Kezet nyújtott, majd a pulthoz ment, s kisvártatva leült kezében a két pohár sörrel Martin asztalához. Szálmáni, aki eddig nem szólt bele a dologba, de látszott rajta, hogy azonnal beavatkozik, ha baj van, most közelebb jött hozzám, és újjával magához hívott. Felálltam, és odamentem. Te életed vigyázz rá! Kameruni barát mondja, félszemű veszély! Szálmáninak igaza lehetett, mert Martin is felállt az asztaltól, és miközben elhaladt mellettem, szemével intett, hogy kövessem. Szálmáni is utánunk jött. Martin kilépett a csapszék ajtaja. Kint másötét volt, a munkavezető meggyorsította lépteit, és közben parancsokat adott. Te magyar, gyere utánam! A néger értesítse az újoncokat, hogy jöjjenek a mojcre! A sirályfajtáról elnevezett teherbőzösre. Ott áll az új, lavírozó vizem. Szalmáni tehát visszamaradt, mi pedig egyre gyorsuló tempóban, szinte szaladva mentünk a tenger felé. Martin csendesen beszélt hozzá. Ilyen természettel, mint a tiéd, nagy bajba keveredhetsz. A sértésekhez néha mosolyogni kell. Ez a szemét népség ritkán támad szemtől szembe. A félszemű is akkor verte volna beléd a kést, amikor itt áll az egészségére. Szerencsét, hogy hónap felszedjük a horgot és soha többé nem látod őt talán. A holdfényben feltűnt a tenger. Hajóknak ilyen seregét, ilyen töménytelen sokaságát sose tudtam volna elképzelni. Gőzösök, vitorlások szilüettjei, délfelől ismeretlen villódzás. Ó, de gyönyörű ez az egész. A tenger a félhomályban simának és nyugodtnak látszik, de a hangok, a titokzatos morajlás, a jellegzetes tengerszak, az itt-ott hajó hajófenék mégis élettel, nyugtalansággal töltik meg a felejthetetlen képet. Két nagy csónak várakozik ránk, amikor Martinnal az új lavírozó vízhez érünk. Az egyik csónakban egy tengerész alszik, a másikban ketten ülnek és halkan beszélgetnek. Martin szó nélkül ugrik az alvó tengerés csónakjába. Én is belépek, és szemügyre veszem az alvót. Igen magas termetű néger, aki most felriad. A mojcre, gyorsan! A néger megdörzsöli szemét, és kezei már az evezőkön. Martin a másik pár evezőhöz nyúlt. Csendesen mondta. Jól számítottam, néz a part felé. A félszemű másodmagával követett bennünket, de most már felsútag az ember. Nem feleltem. Valami csodálatos gyönyör, valami még soha sem érzett, elernyesztő érzés vett rajta Csodák világába érkeztem, és csoda voltam én magam is, aki mindent átélhettem. Hát ilyen a kalan, ilyen a szokatlan, természet és ember, álmok és valóság. A csónak nesztellenül siklik tovább. de a vélt nyugalom még a parti hullámok között is csak látszat. Időnként magasra emelkedik a csónak, gyomromban valami furcsát érzek, de nem törődöm vele. Magamba iszom ennek az első tengeri utamnak minden gyönyörét. Ha a part közelében is, de mégis a tengeren járok.